Истинският баща След вчерашната буря, която се разрази стихийно, със светкавици, гръм и проливен дъжд, небето беше кристално ясно, въздухът опреснен и ароматен. Ние възлязохме с нашия обичен учител на Дамка, високия връх. От тук се разкрива обширен планински свят. Слетината навлиза в него в хиляди нюанси. Откоряват се върхове със странни форми. Техният говор, безмълвен и мощен, кара душата да тръпне от възторг. Ние бяхме насядали по скалите около учителя на самия връх и съзерцавахме странната гледка, като че бяхме попаднали в друг свят. Като помълча известно време, учителя каза Велик е светът и грандиозен. Погледнем звездите, милиарди на брой и всички те се движат. Не можем да си представим величието на Божия ум. Ти казваш как е възможно Бог да мисли за мене. Съвършенството на Божия ум не можем да си представим. Бог вечно се изявява и вечно ще остане неизявен. Вие не познавате още баща си. Вие имате баща на земята, но Бога не сте намерили. А този баща е толкова велик, че той не съди никого. И като се върнат при Бога неговите деца, той казва Заколете телето, дайте му пръстен, дайте му угощение. Той е истинският баща. но трябва да ви дотегне днешният живот, рожковите, които ви дават и тогава да се върнете при Бога. У Бога съществува вечна радост, вечно щастие и блаженство. Затова Той иска да освободи хората от скърбите и страданията и да ги постави в условията, при които Той живее. Това е стремежът на Бога. Вчера една бомба падна тук. Електрическа бомба. Тя беше халосен снаряд. Иначе щеше да задигне тук всичко. Халосна беше. Говоря за гърма, който падна вчера. Само разтърсване причини. Разтърси мозъка. Всичките ни страдания са все от халосни бомби, които не експлодират. Ако не са халосни, нищо няма да остане от нас. Има много опасни пътища, през които минаваме. Но така е направен светът, че всички опасности са предвидени. Пък и когато дойде някое опасно място, все ще има, кои да те преведат. Като дойде подобно нещо, в синца се обръщайте навътре в себе си. В човека има нещо, което му помага. Това, което ви говори вътре, хубавото, на него обръщайте внимание. Като направиш едно добро, има нещо вътре в тебе, което казва Хубаво си направил. А като постъпиш лошо, казва ти това не е добро, не го прави. И казва още Поправи сега тази погрешка. Човек не е сам. Ние отдаваме сега всички наши страдания на Бога. Не. Бог трябва да употреби всичкото свое усилие за да ни освобождава от хилядите страдания, които ежеминутно не заграждат. Присъствието на Бога е онова, великото, мощното в света, което събужда човешкия ум и човешкото сърце. Човек става мощен и в него се раждат нови идеи. Ние сме сега в тази епоха. Бог, разумното начало, живее в света. Той е навсякъде, в камъните, в растенията, в животните, в хората. Той живее в видимия свят толкова, колкото и в невидимия. Работата е там, че човек не разбира видимия свят. Достатъчно е да погледнете света през очите на любовта, за да видите красотата навсякъде. Вдухането на вятъра, в течението на реките, в движението на светлината и в проявите на живота се крие езикът на Бога. В тях аз слушам реч, каквато не съм слушал от най-добрите оратори. В говора на бурята слушам езика на Бога. В духането на ветровете, на бурите, ще чувате гласа на съществата, които ви обичат. Търсете Бога. Той е вътре във вас. Възвишените мисли, благородните подбуди, които се зараждат във вас. Това е живият Господ. Когато сме готови, Той ще ни даде всички условия за работа. Вие трябва да отворите свободен път за божествения живот. Той ще ви очисти. За да може Той да засегне душите ви, трябва да имате мир. Когато Бог ти проговори, всички ще се съверат около тебе. Когато се открие извор, всички отиват при Него. Когато дойде любовта във вас, всички ще ви любят. Къде можем да намерим Бога? Ума, сърцето и волята на всеки човек. Срещнете ли някой човек, влезте във връзка с Бога в него. Мнозина са се заели да търсят Бога. Това е остатък от езическите времена. Това е все едно човек, който хиляди години е живял под благодатното слънце, да пита къде е слънцето. Човек трябва да вярва в четири образа, които са в него. В образа на своя ум, на своето сърце, на своята душа и на своя дух. Така ще познае Бога, понеже в тях живее Бог. Обичайте Бога вън от вас и вътре в вас, за да го познаете. Някой казва, като отидем на онзи свят, ще видим Господа. Това е съвсем материално разбиране, след което ще дойде разочарованието. Бога може да видите и на земята, и навсякъде. Онзи, който иска да се запознае с Бога, трябва да знае следното. Човек, който не обича истината и не е готов да се пожертва за нея, той не е готов да види Божието лице. Ако вие мислите, че сте видели Бога, не се лъжете. Дойде някой при мене и казва, че е видял Бога. Още по гласа му ще позная дали го е видял. Който е видял Бога, той се променя. Онзи, който е видял, онази, девствена, красива мума, той е замислен. Дълбоко замислен. Вечната красота това е Бог. Бог е най-красивото същество, което може да видите. Какво ще стане с цветето, което е видяло светлината ще израсне, ще цъфне и ще принесе плод. Така е и с човека, който е видял Бога. Човек, който не е видял Бога, остава заровен в земята като зърното. Идеята за Бога е свещенна. За тази идея трябва да се жертвате. Който е дошъл до тази идея, ще се издигне над обикновения живот. Човек трябва да търси Бога чрез всяко свое желание. Например, човек има желание да яде. Нека си каже, чрез храната ще намеря Бога. Да любиш Бога, това значи да цъфтиш и да издаваш благоухание надалеч. Това значи да си извор. Тогава всички твои желания са постижими. В какво седи познанието за Бога? почувстваш любовта на Бога. Тогава ще дойде животът. Вие искате Бог да ви обича. Вашето желание не е логично, нито е естествено. Щом вие живеете, това показва, че Бог ви обича от памти века. Тогава не, че Бог не ви обича, но вие трябва да го обичате. Вие казвате, Бог не ме обича. Това е ваше настроение. Щом вие имате приятели, условия, Бог ви обича. Как познаваме, че Бог е любов? Чрез живота, който ни е даден, Първото нещо, чрез което Бог е изявил любовта си, е животът. Една от отличителните черти на великото е, че то се проявява и в най-малките и слаби форми. Като знаете това, бъдете благодарни и на малкото, което ви се дава. Един ден малкото ще се разрасне, и ще обхване в себе си голямото. И най-малкият живот проистича от онзи, който люби всички същества, без изключение. Не се съмнявайте в любовта на Великия. И в най-тъмните, бурни и страшни нощи на живота си дръжте в ума си мисълта, че Бог ви люби и в най-светлите, тихи и красиви дни на живота си дръжте в ума си мисълта, че Бог ви люби. Божиято любов е свещената канара, върху която е поставен животът на всички същества. И върху тази канара именно може да съградите своето бъдеще. Изгубите ли упованието си в тази канара, Животът ви ще се разруши и обезсмисли. Всички пророци от миналото, всички апостоли, всички учени, философи, всички добри хора са минали през тази опитност. Докато са били свързани с Бога, животът им е имал смисъл. За да изнесат великите истини на живота, тези хора са минали през големи изпитания. Ако разберете Божиите закони в тяхната дълбочина, вие ще разрешите важните и съществени въпроси, които ви измъчват. Това значи човек да разбере Божията любов, изявена чрез живота. Този живот се гради върху любовта. Храна за душата и върху мъдростта. Храна за човешкия дух. От долината полъхна лек ароматен ветрец. Той донесе шума на потоците. Има нещо хубаво в песента на течащите води. Тя напомня, че животът вечно, непреривно се разкрива. Винаги нов и неповторим.